Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah syukur kita kehadat Allah Subhanahu wa taala. dapat kita sama-sama menunaikan solat berjemaah dan juga dapat kita sama-sama duduk dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk kita meneruskan perjuangan kita sebagai seorang hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu dan banyak mengisi masa-masa terluang yang Allah berikan kepada kita ini sementara hayat di kandung badan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah bersempena dengan Isra' wal-mi'raj. Nabi SAW ada kata jemaah kita tadi minta Ustaz sentuh sikit malam ni berkenaan dengan Isra' mi'raj. Kalau sentuh sikit Isra' mi'raj ni tuan-tuan, dia tak sikit. Kalau sentuh sikit jadi banyak. Sebab perjalanan Nabi tu cukup jauh, cukup Bermakna dan cukup uh, Cukup bererti Yang tidak mampu diterjemahkan oleh Perkataan sebenarnya uh, Tidak mampu nak dapat kita nyatakan Melalui kata-kata uh, Sebab naiknya Nabi Nabi diperjalankan israk Bukan hanya dengan roh Malah dengan jasad sekali Nabi pergi satu malam Yang tidak dipulih terima akal Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mustahil dapat memperjalankan kekasihnya. Kekasih yang yang menjadi penyebab Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk di atas muka bumi ini. Sebab penciptaan penciptaan Nur Muhammad itu lebih diciptakan daripada penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi dengan sebab itu, naiknya Nabi tersebut dengan diberi alasan dengan diberi alasan Sebenarnya itu takdir Allah mentakdirkan demikian Diberi alasan Nak dihiburkan hati Nabi SAW Itu sebekan satu hiburan Tapi suatu Nak memenuhi ya, Kehendak Allah SWT Allah nak macam itu Allah nak uji Kehebatan Allah Ujian Allah yang tertinggi Kepada manusia Allah bagikan Ujian tersebut kepada Nabi Rasakan kepada Nabi, bagaimana rasanya kehilangan orang yang paling Nabi cintai. Di sebalik kehilangan tersebut, nak menunjukkan bahawa cinta kepada makhluk itu bukan suatu cinta yang abadi. Allah nak tunjukkan kepada Nabi, cinta hakiki itu adalah cinta kepada Allah SWT. Apabila Nabi telah di diisrak dan dimikrajkan, berarti mungkin terubat hati Nabi. Bukan lebih terubat, tapi lebih Nabi tak ingat. Nabi tak ingat pun. Cinta Nabi itu kepada istrinya dan juga kepada bapa saudara dia Tapi itu merupakan satu kenangan satu kenangan sementara yang perlu ditinggalkan Sementara nak capai ha, suatu misi yang cukup agung Iaitu bukan hanya Nabi itu cinta kepada isteri Cinta kepada bapa saudara Tapi cinta kepada umat Sebab misi ini cukup besar setelah mana Nabi telah dimirajkan oleh Allah SWT Nabi bukan hanya sementara Nabi, sementara Nabi sebelum dimerahkan Nabi cinta kepada isteri kepada terlepas saudara dia sebab banyak sangat pengorbanan. Tapi setelah Nabi dimerahkan, Nabi bukan hanya satu orang yang cintakan kepada dua orang yang dicinta ini, tapi seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah satu orang yang menjadi mercu tanda di akhirat nanti pemegang panji-panji liwaul hamd. Panji-panji seluruh manusia. Kalau tak lah Nabi SAW di akhirat nanti, orang yang pegang panji-panji tersebut, maka daripada segi daripada segi hukum, hukum yang telah Allah tetapkan tersebut, tak mungkin nak berjalan. Bukan Allah tak nak jalankan, tapi penyebab. Ada Muhammad itu, maka berjalanlah. Proses berlakunya, hisap manusia di akhirat nanti. Sebab Nabi akan menjadi, Orang yang pemegang panji-panji tersebut diikuti oleh Nabi Adam AS dan seterusnya. Jadi Nabi tuan-tuan, Nabi bukan hanya menjadi Habibullah. Setelah Nabi diperintahkan oleh Allah bertemu di mustawah sana, menghadap Allah SWT, takut Nabi nak mengangkat kepala. Allah perintahkan Nabi angkat kepala mu, wahai Muhammad. Nah, Tengok apa yang kamu nak Nabi boleh sebut setelah jumpa dengan di peringkat daripada langit pertama ke langit kedua. Langit ketiga, langit jumpa dengan para para nabi. Nabi tak jumpa member, tak jumpa member. Nabi itu bukan member, itu semua adalah utusan-utusan Allah yang merupakan pejuang-pejuang tauhid untuk mentauhidkan Allah Subhanahuwataala. Misi nabi ni satu, misi rasul ni satu aja nak mentauhidkan Allah Subhanahuwataala. Nabi jumpa pejuang-pejuang ni, sampai di Masjidil Aqsa, nabi diberi amanah. Ini beri penghormatan yang cukup tinggi Mengimamkan 124,000 para Nabi Mengimamkan 313 313 para Rasul Tuan-tuan hebat Nabi yang menjadi kekasih Allah Dia beri penghormatan Jumpa Nabi pertama Di langit pertama Langit kedua Macam-macam Nabi jumpa Sampai langit kenang Berjumpa dengan Nabi Musa AS Nabi Musa tengah mengadap Nabi Musa sedang mengadap 70,000 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhimpun di kalangan 70000 orang umat Nabi Muhammad yang dibebaskan daripada hisap Oh siapa 70000 ni tuan-tuan? Allahuakbar. Sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 70000 orang di kalangan umat Nabi Muhammad. Mereka ini akan masuk syurga tanpa hisap Maksud maksudnya apa tuan-tuan? Masuk syurga tanpa diperiksa amal dia. Tapi mengikuti setiap Alam yang akan dilintasi. Alam kubur masuk. Ikut protokol mesti masuk. Mesti mengalami alam kubur. Mesti mengalami hari kebangkitan. Ikut semua. Tapi bila sampai waktu pemeriksaan, nak dihisap, nak dihitung amal dia, amal jahat ke, amal baik ke, dia dikecualikan oleh Allah SWT. Berapa bilangan? 70 ribu orang. Sabit dalam hadis sahih Nabi SAW. Siapa yang tujuh puluh lima ni tuan-tuan, nanti kita bicarakan sikit. Ha, kita nak sentuh sikit ini kan. Ya, sentuh banyak nanti jadi ceramah pula nanti. Ya, sentuh sikit je. Dengan sebab itu, apabila dia tengok Nabi Musa yang terkenal dengan Kalimullah. Orang yang ada keistimewaan yang Allah bagi, boleh dialog terus direct kepada Allah. Apa masalah, dia terus direct. Ha, boleh bermunajat pergi ke ke Bukit Tursinah. No, di sana, di ujung, di utara utara sebelah timur, Mesir. Bukit Tur Sina. Allah bersumpah. Wa tini wa zaitun. Wa turi sinin. Tur, bukit Tur tu. Gunung Tur tu. Tempat antara tempat-tempat yang menjadi suatu keistimewaan bagi para Nabi. Tempat bermunajat. Nabi Musa boleh terus dialog dengan Allah. Sedangkan Nabi Muhammad tak boleh disampaikan wahyu kepada oleh Jibril alaihi salam sebab belum lagi dilantik masa ketika itu naik lagi ke langit yang ketujuh tak sentuh langit pertama tuan-tuan sampai langit kelima nak sentuh sikit dia naik langit ketujuh jumpa dengan Nabi Nabi Ibrahim alaihi salam Nabi Ibrahim bersandar melihat berhadapan dengan Baitul Ma'mur tempat kiblatnya para para malaikat di situ Nabi Ibrahim alaihi salam bersama dengan beberapa orang melihat keadaan-keadaan dan pesan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kamu wahai Muhammad akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kamu kena tahu bahawa umat umat kamu ni doif umat umat kamu ni lemah mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Ibrahim Khalilullah antara yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bapa agama kita bersandar melihat baitul Ma'mur bahawa Ma'mur betul betul di atas. Kalau digaris lurus tuan-tuan betul Sampai ke Baitullahil Haram Tempat gambar kita Itu keistimewaan yang Allah berikan Kepada Nabi Ibrahim AS Maka apabila berjumpa dengan Allah SWT Nabi dia tidak rasa tersinggung Tapi itu yang Nabi ingat Bila Nabi disuruh oleh Allah Angkat kepala muhaim muhammad Apa yang kamu nak aku perkenankan Ya Allah kamu memberikan para-para Nabi Para Rasul keistimewaan Aku ni tak ada ha. Sebab berjumpa tadi Berjumpa dengan para-para Nabi Nabi Musa kamu beli kali, Bagi Kalimullah Nabi Ibrahim kamu beri Khalilullah Nabi Musa bagi Kalimullah Nabi Daun AS kamu beri Allah satu kerajaan yang besar Boleh memerintah angin Jin, syaitan pun sekali ha. Kerajaan yang cukup besar Boleh bercakap dengan Dengan binatang Oh, pergi Nabi Daud Nabi yang cukup besar kerajaannya Dan boleh melembutkan besi Hebat Besar kerajaan Daud ni tuan-tuan Sebab adanya Adanya Talud Adanya Talut yang melawan Jalud ha, Kisah Talut dengan Jalut Jalud tuan. Sedap juga tuan-tuan Bayang tuan-tuan Tujuh -tuan, ratus 70, orang Tujuh eh, ribu orang Lawan dengan seratus empat puluh ribu orang Tuan-tuan Lawan dengan seratus ribu orang tak kerja perut nak lawan tapi kehebatan yang Allah berikan kepada Talut ni tuan-tuan batu yang dibaling tu ini ini kisah mengikut situasi pada pada waktu tersebut zaman dulu zaman zaman zaman sebelum sebelum ini tuan-tuan bila raja bila ketua mati habis lingkup semua berdasarkan kepada jeneral yang ada jeneral out habis semua angkat tangan sekarang ni jeneral out tuan-tuan dilari dulu tak angkat tangan dia tak lari, pergi nyorok dulu. Ha. Kalau ada kesempatan, dia lari. Kalau tak sempat, nyerah. Zaman dulu, zaman Talud dulu berperang, mati je raya, letak senjata. Mati je jenderal ni, letak senjata. Angkat tangan. Keistimewaan Talud ni apa tuan-tuan, dia boleh baling batu tu, kekuatan yang dia ada. Batu yang dibaling tu, dia akan menembusi setiap orang yang mengenai pada dia. Kehebatan dia yang menyebabkan peperangan tersebut dimenangi oleh orang Islam dalam kerajaan Nabi Daud alaihi salam. Kerajaan yang cukup besar gerun orang yang bukan Islam ketika itu sebab kehebatan yang ada pada pada Islam. Allah beri kepada Nabi Daud alaihi salam melembutkan besi. Allah berikan keistimewaan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa special, special sebab Allah sucikan ibu di Maryam daripada gangguan syaitan. Allah sucikan juga Nabi Nabi Isa alaihi salam, walaupun lahir tak ikut sunatul sunatullah, tapi terus ditiup rohnya daripada Allah subhanahuwataala, tanpa perantaraan. Ini yang dihujahkan oleh para Nasrani, para ogolong-ogolang Kristian. Sebab itu adalah dia adalah anak Tuhan, sebab dia ditiup terus oleh oleh Allah subhanahuwataala. Namun konsep yang dipegang oleh Kristian ini, tuan-tuan gagal nak ditegakkan. Apabila diberikan soalan-soalan yang tak mampu nak dijawab ya. Antaranya kitab mereka yang mereka pegang Daripada zaman Kalau pegang kitab Injil Daripada zaman Nabi Isa Kalau pegang agama Yahudi Berdasarkan kitab Taurat Kitab-kitab mereka langsung tak ada sanat sampai sekarang Sanat tak sampai Sedangkan Nabi Muhammad yang bawa Al-Quran Tuan-tuan, sanat dia sampai Bahkan nak baca fatihah pun sampai sanat kepada kita. Ada sanat-sanat tentu yang kita pelajari. Yang belajar. Al-Quran ditulis. Ditulis. Sedangkan kitab Injil, kitab, kitab Taurat, langsung tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa mereka itu menulis ayat-ayat yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. Itu antara bukti. jadi Yang ada sekarang, semuanya pembohong saja. Semuanya rekaan semata-mata dia nak mencari pengaruh berdasarkan hawa nafsu sendiri. Tidak ada langsung berdasarkan kepada kitab-kitab. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Muslimin dalam muslimat rahimahkumullah. Belum lagi Nabi nak minta apa-apa dengan Allah. Tapi Allah dah tahu tujuan Nabi. Allah bagikan keistimewaan. Maklumlah tuan-tuan. Bila naik Allah bagi tengok ni kehebatan yang Nabi tengok ni tuan-tuan. Allah hebatnya mereka. Ya. Ha? kalau kita lah pergi jumpa orang besar-besar tuan-tuan ni ada pengaruh ada ada ada kekuatan ada kemampuan tanya kat kita bila kita ni di jalan tengok di tengok pameran-pameran kan tengok kereta tu cantik tengok kereta ni hebat oh cakap nak apa ha oi juga tengok orang sana tu pakai hebat dia cakap aku ni pakai capchai a je kan tak minta lagi Allah Subhanahuwataala kata dekat nabi wahai Muhammad Aku mengambilmu sebagai kekasih aku oh, tuan -tuan. Banyak yang Allah berikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad Bukan hanya bagi kepada Nabi tersebut Ini keistimewaan tuan-tuan Bagi kepada umat lagi Kita termasuk yang disebutkan oleh Allah SWT Sedangkan para Nabi yang terkemudian Yang terdahulu Allah bagi keistimewaan kepada jiwa Kepada diri Nabi dan Rasul tersebut tapi umat Muhammad termasuk dalam golongan yang Allah sebut ketika mana Nabi berjumpa dengan Allah, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Aku ambil kamu sebagai kekasih aku, wahai Muhammad. Dan aku perkenankan bagi kamu apa-apa yang kamu sampaikan daripada berita-berita yang baik dan berita-berita amaran. Allah melalui lidah Nabi, apa yang Nabi sebut, otomatik. Itu akan Allah perkenankan. Ha. Kalau Nabi sebut aja tentang seorang jaminan masuk syurga patmetik Allah Alaih Perkenankan. Ini kehebatan yang ada pada Nabi. Tengok tuan-tuan mojizat Nabi tuan-tuan. Bukan hanya mojizat Al Quran, mojizat mojizat Al Uzma yang besar tu. Daripada turun Al Quran sampailah hari kiamat nanti mojizat tu tetap tetap berjalan. Tengok mojizat-mojizat lain tuan-tuan. Bukan mukjizat, tapi kesan daripada pengaruh daripada Isra' sahaja. Mungkin termasuk mukjizat Nabi. Macam Nabi nak di-mi'rajkan daripada masjidil aqsa Nabi nak naik, Allah turunkan lift kat Nabi. Lift lah ya tak? Lift ke escalator. Tapi mi'raj tu tangga. Mi'raj tu artinya tangga. Bila Allah bagi di hadapan nabi itu satu tangga untuk naik bersama dengan jibril diiring dengan jibril dan juga israfil maka nabi naik bila nabi naik aja rupanya batu ikut sekali batu ikut sekali kan nabi perasan dia eh, pasal pengikutlah batu ni nabi kata wahai batu berhenti kat situ berhentilah tuan-tuan sampai sekarang berhenti tidak bertongkat berhenti tidak ada apa pun penyangga dia ha? menyebabkan banyak di kalangan orang-orang musuh-musuh Islam dan letakkan penyangga dekat lah situ bagi orang jangan jangan percaya dengan ini semua bukan kesan daripada Muhammad tapi adalah disebabkan Gravitilah macam-macam dia cerita. Jadi dibuat macam -macam, jentola, dia buat macam-macam dipanggil jentola Apa pun dia buat tuan-tuan nak turunkan batu tersebut sampai sekarang tak mampu nak diturunkan. Kesan daripada dianggap sebagai Mujizat Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. itu yang tu tuan-tuan. Ya. Yeah. Maknanya itu yang sampingan dengan Nabi Mujizat Tapi perkataan yang disebut Yang kita gelar sebagai hadis Ataupun sunnah Nabi tuan-tuan Itu menjadi suatu Yang diperkenankan oleh Allah SWT secara otomatik Sebab itu hadis Kita nak kena pilih yang betul-betul sahih ha, Hadis nak betul, betul Kalau hadis yang lemah Boleh kita guna Tapi tak boleh nak buat hujah Kita boleh guna sebagai At-targib litarhib untuk galakan kita nak beribadah, nak motivasikan kita untuk beribadah. Ha. Tapi tidak boleh dia jadikan hujah. Ha. Bila kita jadikan hujah, maka dia lemah. Yang boleh jadikan hujah adalah hadis Nabi yang sahih. Sebab apa yang disebut oleh Nabi itu akan diperkenankan terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sebagai janji Allah ketika ketika Mi'raj, ketika menghadap Allah. Allah kata Wahai Muhammad, aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat Allah jadikan tuan-tuan Allah jadikan Bukan Nabi minta Aku nak jadikan umat kamu sebaik-baik umat Maknanya tuan-tuan, apapun yang umat Muhammad buat tu itu yang terbaik Masih lagi dikatakan baik Walaupun bunuh orang dikatakan baik lagi di kalangan umat yang lain Umat jahiliah tuan-tuan Sebelum datang kedatangan Nabi Umat Arab dulu Oh tuan-tuan, tak payah cerita nak cincang 18 ni tuan-tuan. Lebih hebat lagi. Eh? Takkan anak menangis ni tak, payah, tak layan dah. Tak layan dah. Umat yang sebelum Muhammad tuan-tuan hebat. Hebat daripada segi maksiat. Tengok sampai Allah marah, sampai Allah terbalikkan bumi. Eh? Tak jadi pada zaman kita. Kenapa Allah tak turunkan bala serta-merta tuan-tuan? Sebab? Sebab ini sebaik-baik umat. Buatlah jahat macam mana pun tak apa kata Allah. Tak apa. Kamu ni sebaik-baik umat tapi tetap juga akan menerima azab nanti. Tapi Allah muliakan umat Muhammad sampai Allah tak bagikan satu azab yang cash. Azab yang terus menerus Allah tak bagi. itu antara keistimewaan Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga keistimewaan ni apa? Buat buat pahala sikit dapat banyak. Buat pahala sikit dapat banyak. Zaman umat sebelum ni tuan-tuan buat satu jawab dapat satu. Syariat sebelum ni tuan-tuan cukup Menyukarkan, menyusahkan Dan juga membebankan umat Pada zaman tersebut, zaman kita ni cukup mudah Tuan-tuan, zaman kita tuan-tuan Zaman wak ni, kalau kena Terkena najis tuan-tuan dibasuh Dalam hukum fiqah tu kita belajar Terkena najis Najis khinzir Kita samak Cara dia macam mana, samak dengan air Air tanah Tujuh kali termasuk dengan air Air mutlak cukup Baik tuan-tuan Cukup lemah-lembutnya Allah Nak bagikan kehidupan dengan Umat Nabi Muhammad ni Tapi zaman Nabi Musa tuan-tuan berhadapan Dengan Bani Israel Dengan orang-orang Yahudi tuan-tuan Macam mana cara nak sucikan Kalau terkena najis ni tuan-tuan Kalau terkena dekat baju tak boleh dibasuh Syariat pada zaman tu Terkena dekat baju terpaksa dikoyak Tempat terkena najis tersebut Terkena di badan, di kulit Terpaksa disiat kulit tersebut Supaya hilang daripadanya Najis. Tuan-tuan, hebat. Berdasarkan kepada kedegilan yang ada pada nabani Israel. Tapi umat Muhammad, Tuan-tuan, Allah. Kemudahan yang Allah bagi ni sampai kita memudah-mudahkan. Sampai dipermudah-mudahkan. Sampai tak nak buat dah. Dan sampai kita menjadi malas. Dan Allah kata juga, Allah aku beri keutamaan kepadamu, wahai Muhammad. Dan keistimewaan kepadamu pada hari kiamat. Allah akan utamakan kepada Muhammad dan bagi istimewa. Ha? Lain semua kena tunggu. Nak bangun daripada kubur. Tiupan sangkakala yang pertama oleh Israfil alaihi salam, tuan-tuan, bangun tu Nabi Muhammad dulu bangun. Yang lain tak boleh bangun dulu. Nabi Muhammad akan keluar dulu. Ha? akan bangun dulu. Kemudian diikuti dengan umat Nabi Muhammad dulu bangun. Allah muliakan ha? umat Nabi Muhammad. Yang lain tak boleh bangun dulu. Ha dan aku kurniakan kepada kepada kamu Muhammad tujuh ayat surah al-Fatihah. Oh, ertinya tuan-tuan kalau nak ikutkan surah al-Fatihah awal lagi turun. Awal lagi turun. Tu masa Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahuwataala. Sebab itu hikmah yang terdapat dalam surah al-Fatihah ini cukup besar. Terlalu besar. Kalau kita mengamalkan surah al-Fatihah sebab dalam dia juga ada satu kalimah yang cukup besar juga Apa dia? Kalimah Allah Bismillahirrahmanirrahim Juga terkandung dalam surah Al-Fatihah Yang cukup besar hikmah dia Saya ada jumpa satu orang Jumpa satu orang ni dia ceritalah tentang hikmat Dan dia cerita pun tak cerita Dia tidak bercerita hanya dengan jumpa orang dia cerita tak Haa? Ha, dia jumpa, jumpa tu sembang dulu, dah kenal dulu, dah tahu, dah tengok kita, ha, dah lama kenal, dah tahu dah. Macam mana? Biasanya kalau berjumpa ni tuan-tuan, ramai orang segan berjumpa. Ha, tanya ni, tanya-tanya buat semayang. Ha, bila tanya-tanya dia, awak tak semayang lagi ke? Ha, takut orang nak jumpa dengan dia. Apa-apa ha, hal pun semayang cukup diberatkan. Dan dia orang yang dianggap sebagai... Nak kata wali tak wali tuan-tuan Kita nak, nak kata wali ni orang yang kata wali Tapi dia antara orang yang hebat dalam beribadah Jadi kita kenal daripada atas orang tuan-tuan Kita hormat dia Jumpa bersembang tuan-tuan Bersembang ni uh, Bersembang ni pun tuan-tuan Kita tak bersembang dengan Cerita pasal Takkanlah cerita pasal dunia dengan dia kan Cerita sesuatu yang kita alami ha, Kita minta pendapat dia macam mana ha, Kita pernah alami Kita ha, pernah alami sesuatu. Ah, dia bangga sembang dia. Dia akan cerita sikit-sikit. Ha? Dia cerita berkenaan amalan bismillah kata dia. Dia cakap pernah satu ketika dia mengamalkan bismillah. Dia mengamalkan bismillah tapi bukan tujuan untuk sesuatu, tapi dia mengamalkan misal bismillah sebab bismillah ni cukup besar fadilat dia. Dia mengamalkan bismillah. Dia cakap pada satu hari kata dia, biasa kalau pergi di kampung kalau pergi ke... Dijemput tahlil arwah. ya Balik sampai pukul 11. Sampai pukul 12 malam. Ha, di kampung-kampung macam macam kita di bandar tuan-tuan. Rumah jauh, satu jauh. Jadi takut ni pesan kat rumah kunci pintu. Ha, jadi rumah pun lepas maghrib tu pergi keluar ke masjid. dikunci kunci pintu. Ha, jadi pasanglah telinga kot lepas syak ke sebelah-dua belah. Nanti kalau balik nanti. Ha, balik suami nanti. Balik abang ni juga. Haa. Ha, takdir Allah Subhanahu Wa Taala balik tuan tuan dia balik itu ha, dia balik tu Terasa tegase apa mungkin isteri aku dah tidur kesian kah dia kesian kat dia. mungkin dah tidur aku dah malam ni kesian nak kejutkan dia teringat amalan Bismillah tuan tuan nak mencuba amalan Bismillah selama ni dia pernah mengamalkan Bismillah jadikan zikir kan ha, pergi jalan kaki jalan kaki jalan kaki pergi rumah Rumah dalam kampung tu, pergi untuk tali, ha, Dalam berjalan kaki pun amalan Bismillah, Bismillah, Bismillah, Rahmatullahi. Tak ada masa lepas saja habis solat, habis doa, habis wira apa semua amalan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Pergi naik motor pergi kebun, pergi pergi pergi, pergi, pergi cari rezeki, ha, amalan ibismillah, Rahmatullahi, Bismillah, Rahmatullahi. Masuk sebatir dalam jiwa dia. Malam tu tuan-tuan dia teringat nak kejutkan isteri kesian maka dengan kunci pintu yang telah dikunci dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim tuan-tuan terbuka terbuka tiga kunci kunci pintu kunci ensel dua terbuka dengan bacaan amalan tersebut balik rumah dia pun tidur bila baring tidur sebelah isteri isteri menggigil takut ini berdasarkan apa yang dicerita menggigil dia menggigil sebab takut sebelah tu sebenarnya bukan bukan suami dia sebab dia fikir macam mana orang ni boleh masuk pintu kunci. Ha, jadi suami dia tanya, kenapa menggigil? Betul ke suami ni? Betul ke ni? Betul ke abang juga? Betullah kenapa? Saya kunci dari bang dia cakap. Semua saya kunci dia cakap. Tak apalah itu. Itu amalan tuan-tuan. Amalan bukan nak menunjuk dan tujuan amalan bukan nak itu. Tapi dia mengamalkan dengan sebab dia nakkan bahawa hikmah yang Allah berikan kepada ayat tersebut dia akan memiliki dengan tujuan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang tapi bukan ikut tujuan tapi nak ceritakan bahawa amalan surah al-Fatihah tersebut dalam terdapat juga suatu kalimah bismillahirrahmanirrahim juga yang cukup besar dalam surah tersebut yang akhirnya surah al-Fatihah tersebut menjadi satu rukun dalam dalam sembahyang dan aku kurniakan kepada kamu ayat-ayat di akhir surah Al-Baqarah. Sebagai satu perbendaharaan di bawah arash. Arash aku kata Allah. Apa dah ayat tuan-tuan yang kita wirid selepas maya. <Sessizia> Syahid Allah annahu la ila illa wal malai wa ulul almiqa imam bilqist. <Sessizia> kalau imam tak baca, kalau kita tak baca, kita boleh baca lepas maya sunat. Tulijun layla fin nahar wa tulijun nahar. Aitu ayat tu tuan-tuan tertulis di bawah perbandaraan arash Allah subhanahuwata'ala. Allah bagi, Allah sampaikan ayat tu bagi pada umat Nabi Muhammad. Sebab itulah tuan-tuan ayat-ayat ni dimasukkan di dalam dalam zikir-zikir kita selepas melayang wiri. Ayat tu cukup besar. fadilatnya di sisi Allah, sebab Allah pilih ayat tu ditulis di dalam di bawah arash Allah. Bayangkan tuan, banyak-banyak ayat kita pilih tu letak dekat masjid, kan? Kita pergi masjid ni, oh, ada tulis ayat ni. Pergi masjid ni ada tulis ayat ni. Tapi ayat yang Allah berikan akhir surah al-Baqarah tuan-tuan, ayat tu tertulis di di Arasy Allah dalam perbendaharaan simpanan Allah Subhanahu Dan aku berikan habuan daripada kelebihan Islam. Apa kelebihan Islam ni tuan-tuan? Ha, itulah bila sebut ajai Islam tuan-tuan masuk ajai Islam maka dia akan ada iman walaupun ada secebis iman walaupun ada sezahrah iman sikit sangat satu molekul iman dia tetap juga berpeluang nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala baik tu banyak mana pun maksiat yang pernah dia buat tapi ada secebis iman dalam hati dia Tetap dilayak untuk masuk syurga Allah SWT. Itu kelebihan yang ada pada Islam. Dan aku habuan beri habuan kepada kamu hijrah. Hijrah Nabi ni, tuan-tuan, cukup besar. Sebab ramai juga di kalangan umat umat Nabi Muhammad. Ketika mana hijrah, mereka ni gugur dalam perangan. Gugur ketika hijrah. Sebenarnya banyak. Sebab itu, tuan-tuan, bila mana berlakunya hijrah. Nabi dapat Jumpa sahabat-sahabat yang cukup cekal dengan Nabi Nabi tengok dari situ Berapa ramai orang yang ikut perintah Nabi Berapa ramai yang orang berpaling tadah Nabi tengok Nabi Allah melalui hijrah memberikan kelebihan kepada Nabi Dan aku beri habuan kepada mereka yang bersedekah Ini juga janji sedekah orang yang kuat bersedekah Orang yang hari-hari sedekah Orang yang istiqamah dengan sedekah tuan-tuan Allah dah janji ketika mana Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kehebatan kehebatan orang yang bagi sedekah ni. Kalau tak ada banyak sebab itu pada zaman Nabi dulu di kalangan apa ni ahli Sufah ahli Sufah ni golongan golongan miskin yang duduk di kaki-kaki lima -kaki masjid tunggu orang bagi makan jumpa dengan Nabi ya Rasulullah kami tengok orang yang kaya-kaya tu kami jauh sejalis sangat. Kami ni rasa nak kaya juga. Kenapa kata Nabi? Ila kami tengok orang kaya ni, dia, sol, dia sentiasa bersedekah. Dia selalu bersedekah. Kami ni tak boleh nak bersedekah. Sebab kami ni orang miskin. Kata Nabi kan, aku telah berikan kepada kamu suatu keistimewaan. Kamu juga boleh bersedekah. Dengan sedekah tersebut, kamu boleh menanam tanaman-tanaman di syurga. Oh, tuan-tuan. Apa dia? Kamu juga boleh bersedekah dengan kamu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dengan kita, macam kita zikir, Bismillahirrahmanirrahim, 33 kali. Alhamdulillah, 33 kali. Allahu Akbar, 34 kali. Itu juga dianggap sedekah bagi orang yang tidak ada kemampuan. Dan juga kata, kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku beri keistimewaan dalam amar ma'ruf nahi munkah ini juga suatu ibadah yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ajak orang kebaikan macam-macam orang ajak tuan-tuan dengan dengan dengan media masa, dengan ceramah dengan khutbah dengan kumpulan-kumpulan macam kita ada golongan tablik kita ajak kepada kebaikan siapa nak ajak tuan-tuan siapa yang berani ajak macam-macam golongan tablik? Memasalah tuan-tuan ya, pada zaman kita ni Tak ada orang yang mencegah kemungkaran Sebab itu pasangan dia ha, Mesti ada baru seimbang Ajak baik banyak yang yang mencegah keburukan juga banyak Sekarang ni tuan-tuan yang yang ajak kebaikan banyak Yang cegah tak ada Yang cegah tu ada lah tuan-tuan Sebab kerja sebab tugas adalah Tapi kerja dia cegah kemungkaran tuan-tuan Allah fayah ha? ha, Itu kesemuaan dan aku kurniakan kepada kamu panji-panji liwa ulham Nabi orang yang megang panji-panji di akhirat nanti, Nabi orang yang di hadapan sekali, memegang panji-panji untuk dibawa ke ke mahsyar, diikuti dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut Nabi, kita semua ikut Nabi tuan-tuan, maka Nabi Adam dan semua yang lain di bawah panji panjimu mu ha, semua Nabi Adam, Nabi-Nabi dengan umat dia ikut di belakang Nabi Nabi Muhammad Belakang umat Nabi Muhammad Dan aku fardukan atas kamu dan umat kamu 50 sembahyang waktu ha. Allah sebut Berjumpa dengan ketika berjumpa dengan Nabi ha. Direct ha. Jadi tanggungjawab kita ni tuan-tuan Dan Allah bagi status uh, Umat yang terbaik Allah bagi kelebihan pada kita Islam ya. Kemudian Allah fardukan kepada kita Allah bagikan Kurniaan-kurniaan yang cukup banyak dan juga Allah fardhukan kepada kita 5 50 waktu. Ha? Jumpa turun naik, turun naik, turun naik. Ha? Berjumpa dengan dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi munajat lagi dengan Allah sehinggalah jadi 5 waktu. Ha? Pesan pula, ha? pesan pula Nabi Musa alaihi salam, wahai Muhammad, aku kesian tengok umat-umat kamu ni. Ya. Ha? Aku nak bagi tahu kepada kamu wahai Muhammad sampaikanlah kepada umat-umat kamu bahawa syurga ni adalah tempat yang paling subur tanah yang paling subur di syurga ni air sungai dia cukup tawar menyebabkan syurga ni subur tanamlah tanaman-tanaman di syurga ini dengan lima kalimah kata Nabi Musa alaihissalam apa dia kalimah tu kalimah tu subhanallah walhamdulillah Waalaikumussalam. Wallahu aksam. Wallahu akbar. Wallahu alaikumussalam. Allahumma inni tawakkalilah. Tanamlah tanaman tanaman ini di di syurga. Tiada tuan-tuan kita boleh kita boleh berzikir. Jadikan dia wirid. Ha? Sebab tak ada orang nak tanam dekat syurga. Tak tahu nak tanam macam mana. Ha, tapi itulah cara yang ditunjukkan oleh Nabi. Musa alaihissalam ha? Dah turun naik, turun naik Jadilah lima Lima waktu Lima waktu yang kita kerjakan tuan-tuan Menyamai lima puluh waktu yang diradai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebab itu Yang lima waktu ni tak boleh nak gagal Tak boleh nak gagal Sebab itu Keistimewaan Ya Allah berikan ni tuan-tuan Siapa yang boleh lima waktu ni tuan-tuan Boleh confirm dah masuk syurga Bab cerita buat Naya tu Buat tak baik tu. Kata-kata kesat tu. Kena juga. Tapi nak confirm dulu. kan yeah. uh, Tak kira lah gaji banyak mana. Yang penting confirm dulu Tiga bulan confirm. Okey. Senang sikit. Yeah. Uh, nak bagi confirm aja tuan-tuan. Uh, kita ni tak tahu confirm tak confirm lagi. Yeah. Selagi tak cukup tak confirm lagi tu. Yeah. Nak jadi confirm tu. Ertinya kita dengan Allah SWT. Tidak tidak ada halangan lagi. Bila kita sangkut satu satu sembahyang tuan-tuan, kita ada ada sempadan. Kita ada ada guide dengan Allah. Sebab Allah block kat situ. Itu yang pertama sekali. Ah ha, kalau dah buat lima waktu tuan-tuan, kita dah cerita berkenaan dengan hadis Muas tu. Hadis Muas bin Jabal tu. yang tu kita kena jaga pula. Ha, dengan mengumpat, dengan riak, dengan hasad Dengan ujuk Dengan nakkan Apa yang kita buat ni Orang sebut nama kita, orang pandang kita Nakkan keduniaan Satu benda tuan-tuan yang perlu kita asaskan Dasarkan kepada amalan kita Ikhlas sahaja Bila nak buat satu para, jangan fikir. jangan fikir Jangan nakkan sesuatu Tanam dekat jiwa kita, aku nak buat ni Aku nak buat ni, aku nak Allah Aku nak buat ni sebab aku nak Allah kalau ada benda lain, tuan-tuan, aku buat ni Dengan kerana benda yang lain, kita akan rasa Kita akan di, di, di, diburu oleh benda tersebut Bila aku buat ni, sebab aku nak Allah Apa pun yang berlaku, tuan-tuan Biarlah orang nak kata kita ha? Biarlah orang kata kita tak tak semayang ke Orang kata kita tak tak banyak ibadah ke Kita nak buat amalan tu dengan ikhlas ha? Sebab itu, akhir daripada hadis Mu'az bin Jabal tersebut bila mana yang amalan diangkat, semua yang terlepas daripada ketujuh-tujuh langit tersebut, diiringi pula dengan tiga ribu malaikat bawa amalan ni tadi berhadap Allah Subhanahuwataala Allah kata apa? Kamu ni malaikat semua ni. Kamu ni semua aku tugas kan. Kau pun tak tahu apa-apa. Kan? Kau ni tahu apa yang aku bagi tahu, yang itu je kau tahu. Yang lain kau tak tahu. Sebenarnya amalan yang kau nampak ni, yang kau bawa, yang kau iring ni cukup hebat ni, Sebenarnya dia tidak ikhlas kepada aku Dia nakkan sesuatu Jadi nak Nak membuat sesuatu Keikhlasan kita kepada Allah SWT. Dan kita nak cerita tentang uh, 70 ribu Tanpa hizab tuan-tuan ada poin ni ada Tapi tak sempat kita nak ceritakan Mungkin kita akan cerita pada Kesempatan yang akan datang Sebab banyak yang kita buat tuan-tuan Yang termasuk dalam golongan Orang yang bebas daripada hisap ni, banyak kita dah buat, cumanya kita buat tu tidak ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita pernah menghadapi situasi tu Sendah pernah Allah bagi peluang situasi tersebut pada kita untuk kita jadi umat yang akan bebas daripada hisap tapi sebab kita tak tahu dan kita pun tak ambil kesempatan tu sebab kita tak tahu, kalau Allah kita tahu tuan-tuan kita ambil, kita buat sungguh, takdir Allah kita mati pula masa tuan-tuan Confirm, kita bebas daripada hisap. Ha. Sebab kita dah buat benda tu. Antaranya tuan-tuan orang yang telah diberi oleh Allah SWT, penyakit. Sabar dengan penyakit dia. Sabar dengan penyakit ni tuan-tuan tak cerita dengan orang macam mana sihat. Macam biasa saya sakit macam ini. Allah, saya ni tak tahulah. Dah dua bulan dah saya tak bangun ni, apalah Allah nak bagi kat aku ni je kan? Nak bangun pun tak boleh. Nak makan tak boleh. Apa boleh buat? Merungut tuan-tuan. Merungut. Ha. Sabar kita ni tuan-tuan. Banding sabar kita dengan Nabi Ayub alaihissalam. Sebuk kita ni tuan-tuan. Sebuknya kita ni. Mentadbir rumah tangga. Mentadbir pejabat. Bandingkan sebuknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Mentadbir kerajaan. Mentadbir, mentadbir uh, para jin Mentadbir angin. Siapa yang paling sibuk Tapi Nabi Sulaiman tetap boleh taat kepada Allah SWT InsyaAllah kita akan bicarakan pada kesempatan yang akan datang Berkenaan dengan 70,000 umat Muhammad yang masuk syurga tanpa hisap Dan mereka ini di akhirat nanti seperti cahaya Seperti bulan purnama Ini berdasarkan daripada riwayat Bukhari dan Muslim bersumber daripada Ibn Abbas R.A InsyaAllah Kesempatan yang akan datang kita akan bicarakan Mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita semua Apa pun kita nak minta kepada Allah Mudah-mudahan Allah memberikan kita Niat-niat uh, yang ikhlas kepada Allah Dan juga membuat segala ibadah itu Atas tujuan kerana Allah Subhanahuwataala. Jadi benda ni tuan-tuan Kena banyak dipelajari Dan juga pokok pangkal je ialah Sebagaimana Ya Allah syariatkan untuk melakukan solat Tujuan solat tu apa? Allah kata solat al Semayanglah kamu Tujuannya untuk apa? Untuk ingat kepada aku Tujuan apa? Untuk ingat kepada aku Jadi kena banyak ingatan-ingatan kita kepada Allah Melalui dengan zikrullah Tak ada cara lain dah Kalau kita dapat boleh main Boleh latih Didik hati kita untuk banyak zikir kepada Allah Tuan-tuan Benda ni akan otomatik menyerap Dalam sembahyang kita Dalam ibadah kita Dia akan merubah segala kehidupan kita Baik dalam beribadah Ataupun dalam bermuamalah Carilah tuan-tuan Rajinkanlah berzikir Tak rajin pakai tasbih itu Pakai elektronik boleh juga Tapi kalau kita rajinkan tuan-tuan Dengan cara begitu Dia akan didik hati kita Benda inilah yang kita nak hidupkan dalam hati kita ketika solat, ketika ibadah, ketika buat haji, ketika puasa. Dan sebagainya. Ini yang kita nak hidupkan. Selagi benda ni tak hidup tuan-tuan, maka tujuan kita tu akan ibadah kita tu akan lari daripada tujuan asal. Apa tujuan asal dia? Macam sembahyang. Semua ibadah dia akan terjeuj tujuan asal dia adalah ingat kepada Allah. Apakah tengah kita menghulurkan, tu, menghulurkan sedekah tu? Aku nak keredhaan Allah. Allah Aku nak bagi ya Allah. Bagi aku redhaa ya Allah. Bagi aku redhaa ya Allah. Nah, kita buat puasa tuan-tuan bermula malam kita nak sahur tu. Ya Allah, bagilah aku redhamu ya Allah. Ingat pada Allah, ingat pada Allah. Kita mengharap pada Allah tuan-tuan tu. Dia akan membentuk ibadah kita yang cukup mulia. Begitu juga semayang tuan-tuan angkat takbir Allahu Akbar Hati kita merayu pada Allah Ingat pada Allah Allah, Allah, Allah, Allah Artinya hati tuan-tuan sentiasa merayu Merintih kepada Allah Tengah buat haji, tengah buat umrah tuan-tuan Hati merintih kepada Allah ha, Itu yang tuan-tuan kita balik umrah, balik haji pun tak ada berubah Sebab hati kita lari daripada Allah tapi kalau hati tak lari daripada Allah, mula kita miqat niat, tuan-tuan, kita buat semua tu Hati merintih kepada Allah. Nak nunjukkan bahawanya kita ni hanya bergantung kepada Allah SWT. Barulah tuan-tuan Allah akan bagi kemudahan kepada kita. Mudah segala-galanya. Ia akan berbeza tuan-tuan kehidupan ini. Kalaulah gaji pun RM2,500, RM1,000 sebulan, sama juga tuan-tuan setelah kita mengamalkan ingat bergantung hati dengan Allah gaji seribu juga tapi kesenangan yang kita nikmati seribu sebulan itu sama tuan-tuan, cumanya lebih bahagia kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala cubalah cari tuan-tuan, sebab ini benda ini perlu latihan perlu buat ha, kalau kita kata eh, nak buat ni tapi tak buat juga, nak buat ni tak buat juga tak dapat kita takkan mengalami suatu keadaan haa Uh, suatu ah uh, uh, satu pengalaman untuk kita usaha nak ingat Allah Subhanahu Wa sebab ah uh, ala ayat ayat al-Quran ala bizikrillah tatmainnul qulub ah uh, ala uh, adakah tidak ataupun bukankah ya, dengan zikir kepada Allah itu akan menenangkan hati akan menenangkan hati tenang tu macam mana tenang relax aje ke tak ha, kita akan menghadapi uh, apa ujian dunia ni tuan-tuan apa pun yang ada dekat dunia ni tuan-tuan dengan keadaan hati yang cukup senang ha, tenang tu bukan tenang maknanya relax. tak ada buat apa tak tapi kita ni rasa apa pun yang datang susah sakit apa datang tapi hati kita tetap Allah bagi permudah Allah akan bagi permudah ha, Tidaklah mudah, senang, relax oh, Tak sakit, orang sakit kita tak sakit tak, Bukan tu Tapi ada Allah bagi pada kita Yang Allah bagi ni Berbeza pada orang lain Kita tak sama C A tak sama dengan B Kesenangan yang Allah bagi Tapi dia tu Merasa Kenikmatan dalam hidup Walaupun diuji dengan berbagai-bagai Cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala launa ada manfaat kepada kita semua kita tangguh dengan tasbih kafaratul mas'ul. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'ashri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassab bil haqqi wa tawassabissab. A'udzu billahi minasy بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا صراطك المستقيم ربي جعلنا مقيمين الصلاة ومن رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.